Спочатку жив у Польщі, потім виїхав до Швейцарії від притулку політичних емігрантів, згадаємо Георгія Плиханова і Володимира Ульянова. В 1935 році за наполяганням уряду Польщі уряд Швейцарії приймає постанову про депортацію Коновальця, який на той час мав литовське громадянство. Але навряд чи уряд Литви зрадів би його переїздові, та й близькість Радянського Союзу створювала небезпеку, вже було відомо про спроби замаху на провідника ОУН. Також керувати роботою організації звідти було б надто незручно. Отже, Євген Коновалець живе переважно в Італії, буває в Голландії, Франції, про що згадує у своїх мемуарах Павло Судоплато. Але, так би мовити, штаб-квартира проводу ООН була в Празі. Там під наглядом Ярослава Барановського і Омеляна Сеника знаходився весь архів. І раптом чеська поліція робить обшук, конфіскує цей архів, а потім його фотокопії потрапляють до рук польської поліції. Радянський поліцист Полікарп Шафета чомусь про цей архів не згадує її словом. Можливо, для того, щоб кинути тінь на учасників процесу, які, мовляв, налякалися, заплуталися в своїх показаннях і сипали один одного. Після розколу ОУН на так званих «бандерівців» і «мельниківців» перші звинувачували Барановського і Сенека в тому, що вони були агентами поляків. Деякі підстави для цього в них були. Так Ярослав Барановський – був рідним братом вже відомого як польський агент Романа Барановського. Існує переказ, що під час побачення в тюрмі з братом Степан Бандера встиг йому сказати, що польська поліція знає про такі справи, які були відомі лише двом особам – самому Бандері і Ярославові Барановському. Мельниківці захищалися аргументом, що Сенек сам був арештований і просидів три місяці в тюрмі. Але лишається незрозумілим, чому про вилучення архіву не були відразу повідомлені всі загрожені особи і чому не було вжито заходів для попередження можливих провалів. Надіялися, що чеські органи не сконтактують з польськими. Надмірна наївність і безпечність. Тут, мабуть, буде доречно пригадати, що саме президент Чехословаччини Бенеш кількома роками пізніше передав Сталінові документи, які начебто свідчили про зрадницькі зв'язки маршала Тухачевського та інших вищих командирів із військовими колами Німеччини, після чого було арештовано і розстріляно близько 40 тисяч вищих і середніх командирів Червоної армії. Але повертаємося до Варшави, де у приміщенні на вулиці Медовій 18 листопада 1935 року почався суд над уже названими 12 учасниками замаху. Півтора року ув'язнені, і то не просто ув'язнення, а слідства, коли катують і фізично, і психічно, це не так легко перенести. А до того ж слідчий показує протокол, з якого випливає, що твій товариш уже в усьому зізнався, слідство все відомо, і твої заперечення не мають ніякого сенсу. Не всі винесли такі провокації. Малюца, Підгайний, Качмарський, Мгаль. Дали свідчені необхідні суду, хоч потім, з'ясувавши, як їх обдурено, відмовились від сказаного. Процес тривав майже два місяці і широко висвітлювався не лише польською, а й світовою пресою. Ось кілька відгуків польських журналістів. Анонімний журналіст газети «Польський» дав не лише список усіх підсудних, а й опис їх зовнішності. Але обмежимося тим, що він написав про Бандеру. Має вигляд досить непоказний. Низького зросту, щуплий, мізерний, виглядає на 20-22 роки, впадає насамперед в око, коли дивишся на нього висунуте підборіддя. Гострі риси обличчя надають йому неприємного вигляду. Це враження посилюють чіпкі, трохи скошені очі, замкнені, вузькі, нерівні зуби, розмовляє зі своїм адвокатом із жвавою жестикуляцією.